סוקרמן, תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? סוקרמן, איפה אתה? בואי תישאר איפה הג'ובה פתוחה. הנה דקה. אבל זה חורבה, זייצ'י. זה חורבה, חורבה. למה אנחנו צריכים לצלם חורבה? אל תהיה ילד, אל תהיה ילד סוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת? אבל איזו שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות? אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה. נו נובע... ואז? ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה. והבוחרים מאמינים. מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו. למה הגענו? לחורבה! אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו? הוא יסכים, הוא יסכים. המפלגה חנוכה, זייצ'יק. אני יודע, תסמוך על זייצ'יק, אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו, בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש. סללתם? מה, אני סולל בו נר? הבטחתי. נו, תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ. איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו. אני יודע, קוראים להם שמה, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם. מנצו? מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלאטו? אדום מנצו? אדום מנצו? אמרתי לך שיצא משם משהו. מנצו, מסרסך, אתה זוכר אותי? את זייצ'יק אתם באתם בשביל הצילומים של החרבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם. עקוב, תכיר בבקשה את מר סוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו. אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה. כן. כמה? מה כמה? כמה כסף. נו, הדובר שזה ללא תמורה. ללא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף? יהיה בסדר משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, עשרים שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה. אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהכי הרבה אני חי ממנה מבחירות לבחירות. אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק. איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא? יהיה בסדר, אני שלם לך, תודה, כמה שרצה. חמש עשרה אלף לירות. אתה השתגעת? איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת? לא רוצים, תלכו לצלם מה קורה. וראינו, מה אנחנו רוצים בסך הכל כמה צילומים קטנים של החורבה? צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה ארבע שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא חשטחים, את הפרישדר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דיש-וושר, רק הובלות אלפיים לירות. אבל חמש עשרה אלף? גרוש לא פחות. אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים. עם האישה והילדים לא רוצים, תלכו לצלם ממול אצל מכלוף. אנחנו לא רוצים את מכלוף, אנחנו רוצים את שלחה. בטח שאתם רוצים אצלי, למה? אצלי אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חרבה, הוא נותן חרבה. כל הכבוד. כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי רזים רזים? הילדים שלי, תאמין לי, הכי חיברים. רזים, עצמות עצמות. ארבעה חודשים לפני הבחירות, אני זה <שבע> היה מה? 17,000. 20,000 גרוש? לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000 גרוש. <מוד> <מוד> <mask> אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה <adesh> מפלגה? <laughs> <גד> ד׳ ווו י׳ נ׳ דאווין. יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם רק תכין הכל כמו שכווננו. אולי שכמפלגה לא תוכל לעמוד בזה. לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות. סוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות, אם לא נצליח עכשיו בבחירות זה יהיה של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. כמו שקבענו, מחר באים לצלם. Yes, בן צור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה. האם לכלוך זה 25,000 לירות? <laughs> <laughs> <laughs> מה אתה מקשקש? <laughs> בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, <laughs> זה היה כולל הלכלוך. הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.